Bismillah arrahman arrahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin, salatu was salamu ala rasuluna muhammad, wa ala alihi was sahbihi ajma'in. Të qëta falandërimet, lafdrimet, adhrimet, tunaj të qonjn vëtëm allahu të madh nuar, a të falandërojmë dhe vëtëm përti ndim dhe faal e kërqojn, Salavatet tono dal dozat bekimet e Allahu të qofshin me Muhamedit sallallahu alei ve sellem me familjen e tij me shokët dhe gjithata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzhgues të mtar, në gjumën e kaluar në këtë pjesë të legjërimit para hutbes kemi përmendur një thënie të mençur dhe më thënë se shumë përmbajtësore të një njëriu të madhë, të njëriu që la përëshim gjurën pashrishme dhe la përësi, jemësime, e kondribut të përmëhu shumë. Omeri radiallahu ta'ala anhu, nga shokë të Muhammedit s.a.w. kemi fol shumë pak për biografin e ti, vetëm sot për ta prezentuar se Por ka bëhet fjalë kush ka qenë një njerë i madh, atë pse jeta e umet është jete e pastër, jete që kërkon shumë më tepër tej thëmer se lehtë mirë po. Besoj se naçi që kemi thënë është mjaftuar shumë që çdo kush penedh vetë këtë parashësse ka shih çfarë personaliteti gjendet. Ky njerëj me gjithë drejtsinë që zbatoi me gjithë kontributin që dha megjithatë nuk shpërtoi nga njerëz zeleçar. Dunja është kështë të ndërru vëzërë. Në njerës të mirë, njerës të mirë, gjithë mund kanë qenë mes në njerëzve. Ka pas njerës të mirë, gjithë mund dhe ka. Po dhe ka pas njerës të ligë. Njerës të mirë, mundon gjithë mund me përmjësu sitatëm. Me pajtu mes njerëzve. Me bomirë. Ndërso njerës të ligë mundon me botë kundërta. Dhe nga likësia njerëzve të ligështë, Nga likësia njerëzë të likë, Zotën Arrujt është që me i pëngu njerëzë të mirë. Qëfar të lëj forma? Me i pëngu, me i dojnë nudhe. Mësë me leju që ata me vazhdo me bodë mirë. Pëse? Pëse njerëzë të likë u ju pënganë? Pëse njerëzë të kështë që u ju pënganë kër dikoshe mirë? Pëse? Përshka këse janë smutë shpertënjeshtë. E smunja si lenë me po mirë. O pastajë edhe për shkak se kontributi i të mirëve i çtë bëh ligësit e ligëve. Kur dikush punon, angazhohet, bën mirë, puna aty që një të pa, do të thonë të keq në dikush që ato buke. Se njerëzit nuk kanë mundsi më vo krahas i me dallimi e kështu me radhë. Dhe njerëzit e lig thashën mënuu në forma ndryshe me pengu. Madje nuk kanë hezituar çë edhe me likuido fizikisht me mua tentat në formë ndryshe. Prandaj edhe Omer radiullahu taala ishte viktimë e një atentati të padrejt që u krye ndaj tij duke qenë në xhami para mendonë. Jo në betejë, jo në luftë në xhami ka hyrë një njeri i ligë, jo musliman, është në mes safave të muslimanëve dhe e ka godit omerim, duke qenë në mihra. E omeri, kur është godit, ki më përmendu mëse, ka pasë plak të trono, ka pasë plak vdhe kje prurse. Mi pa i ka pasë dy gallet mdoja, interesantë, dy gallet mdoja, i ka pasë në këtë citatë vështirë, vdhe kje prurse, ka qenë duke, si kur se të thomë në, të dhonë shpirtë, në fundë, dhimë bje të mdoja, probleme, Komplikimet situatos Me gjithë këtë komplikim Me gjithë këtë problem Me gjithë të dhimbje Omeri, radiallahu, anu i kishte dy brenga, dy gali i kisht Së dhe të gali të Omerit, radiallahu, tala Gali e parishte Kushja bëri këtë Kush brau Kush raj Kuj t'i kumbod e qka keqë që e pruni vetën Derin këtë situatë e tha, A është muslimanaj që m'kara? Tha, jo, nuk është musliman, alhamdullillah. Se me pakon musliman problem, i joti për mesit të tënë, për safaftu problem është atëm. I hujë, ma përbalohet atëm. Për. Andaj të rëzër, i hujë, kër të bëndë diqka, njerë i mali të përbalohet, se e pretëshma është, ama kër i joti, i branshme, i safaftu është, probleme përbalohëshme, qysh, Në bashkë kemë nga një jemë. Për në e është shumë rëndësi që mrena, mrena oborët tonë me konë kompakt, me konë bashkë. Nësë mja bonë një unitetit grupën, fatë këtësishtë. Që hralështë me, me akursu armikut do mundë. E me eka ti do gale, se në e ukullim do punë një uve, fatë këtësishtë. Po kërshu armikut me konë unikë bashkë, e të furtë. Andë e Amerikë është gale ku shë boni këtë. Kështë frikë se Moskahimës musliman me shere, kër e po që ju, mirë janë ta, një safa janë. Ska që që në muslimane që i ka goditë, tha, alhamdulillah. Që ka tha, alhamdulillah. Dhe përse ishte i goditën, alhamdulillah, tha që i huji, e pejtujt e pritëshmasht. I huji, aje që nuk të do në miren, e pritëshmasht me të bukur të atilë. A ma thash, nuk është e pritëshme me të buo familjari, me të buo këshia jëtë, me të bu të bu i joti, i gjuhës, i gjakët të një, i venit të një, kjo është, kjo është e papreçmë. Ama, edhe këto ndodhin, pa të këtështë, edhe këto ndodhin, kjo është gale o mirit të e barë. E gale e dy të o mirit sëla ishte, nuk e pa të gale, apo pështaj brebura me vetë, që i kom punta, apo e së gjalla, se kësh gale jetë në vetë. Këse, do mënë, nëse vdes, më vdes fa që i barë, Namaz, mabdes, të i primës i mënëve, të tentu me zbatu drejtsin të nëmës, s'ka që ka jetë rikë. A ne nuk pyshtë të mirë, radjallan, a po pështaj, a që shqipon përnë përnë, a po më i mjekë bojnë një sena, i është vetë ke për të punë në mirë. Edhepse me vitë njëri së është në që ka element keqë, po të mund që ku e kishë gallinë në mirë, gallinë e parë thashe kishtet e, kush më boni. Kruqecu këtë që së është musliman e që e ka bëhë këtë punë, a i ka qenë, a i që e ka godit, o meri ka qenë zjarë putistë, ka adhuru zjarën, pejë përsi e uardhë, kësha argatë pëpunojnë e këtë mjeshtër, edhe bon, e ka kryë misiunë në ti që me të uardhë. Edhe gollë e dy të shte e o meri të thashë, a e ka në falë muslimat në namazinë, Se namazin me gjysë të u falë, e kanë godit, a okru namazin, a u falën, se mësë në habit me këtë njërë, mësë halakat, gjemija, safat, e jënë habit e pelu namazin, për jo bojnë galën e namazin të musliman me, omeri. E pastaj, galën e vetës, i thanë, omer, tësë e falën, se musliman të në falën, për tësë së në falën e se të metë në gjysë. E të një qekështo i ratë për tukje, ka falë në mandurë me kryjë në mandurë në sabatë. Allah e më shiroftë, e Allah me të në gjenët në bashkë uftë. Në në lezër, këllë të zë njëri këtë rastë, të thëtë mirë me në mandurë është më rëndësia, ma fart break paskallon, zë, zë kërë u mërëja, na me më kariminum që fart e paskallon, jeni një njërë, një një, njërë të dhej, ka një qëreni e shpirtin të ne, apo përshëta njërë të n Sahih, ndeti është në rëndësi, duhet më dhon shumë rëndësi ama. Raporti me Allahun është obligimi i Allahut është për besimtarin shumë parimor, shumë parosur. Pe i ka meri këtë shkoll, këtë ka morën mirë ne këtu shkollë. Që rëndësi ka sht të madhe. A moso kuun që vesh dëshiro merret, mos e ka tepru merri pa kapur. Se kersat të, të të duzo fat keq të zësh. Domthonë, kële çdo teprim është i keq me tëpru është keqë, zbanë. Fëtërështë është endaluë me tëpru. Qërët nga gjumaja, i ka dyre qate, i ka dyre qate gjumaja. No, I falim dyre qate me zuë, u kryjë gjumaja, tani e janë tjera që i falim. Ama dyre qate gjumaja, a që shto? Me bu me thonë tash, mas i ditë gjumaja, ditë e mirë, a i falim 4 borë? Qësa e nëspo, gudë përgudësijem? A banë? Një jo zbën të e për është, dy, ka thonë Zotin dy, vëllënëtare, për qefit tënë, falë sa dush, a më barqë që i ka që ti. I ka cakturë allahu punë, zbën me të pru. Për shambullë, një punë allahu se ka bërë barqë, ka më mirë është, që për shambullë me a gjëru të hanëve të ejtëve, është se vabë. Pegamberi sa sëmë ka a gjëru vonatore, kush e ka mundsi të tash ditë të shon së mirë, 4:10 tashombi. Top top do puni bon, u bojftari. Mirë më gjuno dinit ka pak nafile. Se ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush e agjiron një ditë për hir të Zotit. Shikoj, një ditë kush agjiron e largon Allahu nga zjari i xehnimit 60 vjet. Po 60 vjet onjeri don mund të, të on, më vëstut për 60 vjet largsi çash kë e ik mi xehnimit apo. Me një ditë në xhenem. Andeverës në një me pak të rrashën, tete së hati akshomi, tete e gjysë, i farzë në një për në një mëzote. A ma, dimit është mirë, katër e dhe jetë, katër së hati akshomi. Por me gjithat, me gjithat, edhe përse është mirë, edhe përse është letë, a më e bujnë bërqë njerëzve? Së më unë, së në rritëm, së në të projëm, me ka bua Allahu, edhe përgjambesën kët A da i zbën me të prunë njëri në feja të. Po edhe, a e pran pran të pranë dikosh, a se të pranë dikosh në feja, kush dhëtë me përcaktu këtë punë? Kush e donë këtë farë meselë? A e ka të pru filoni, a se ka të pru filoni? Kush e donë këtë meselë? E donë Zotit, apo? Jo na. Që na me mojë qitë këtë farë punë, tash të këtë, në këtë gjaminë tonë me në diskutimë, nëse edhe ni mujë të marrëm asand në tokë tepër, apo im përgjysht, do thonë ai bën një mujë gjyys, la është tim votën gjithçysh. E ka pre Zoti. Ço ato që Allah e ka caktu, ço ato që Allah e ka obligu, ato që Allah e ka ndalu, të vërojë. Ato që nga Zoti vjen, nga Allahu vjen, çajo është mesatorja, çajo është e pranueshme, çajo është e natyrshme. Ço to njëri mujë bën. Çka smon njëri më bë. Çka është tepër, çka është dëshme, Allah e ndalon. Allahu a denë. Në lidhje me pejgamberin s.a.s. në xhami, kur i pejgamberit s.a.s. në xhamit vetë e ka pa një litar të lidhur për xhamin. Dikush e ka lidh një litar në xhami. Ka thon pejgamberi s.a.s. çka ka me litar? Kush e ka lidh këtë litar në xhami? Ka thon e ka lidh më një i sulifor dhe shojë notë e kër sëmë për rrënkon për pështetet një tarë, thë. ka thonë pegamëshëmë zgjidhënë këtë i tarë, falë në sotë muni, jo dhe të pështetëni, se për më në vetën e për, kjo sotë barë që feja e karë mësë tarë, s'ke nuk me ngarku vetën, a njëri kër i badeti obligativën, ja rëndën shëndetin, a ne lejot me përdullëtësime, lejë me kërë bujtë feja për vëndetarë, për më Ki uj me rabdes, s'ki uj me ertemum, me dhej, lecim, së të feja shkoj gjërë kut i kutë kuftë, dhejtë Macedonije, dhejtë Malzije, ljupuj ati, jo, lapnas, së ndallin a me ljupuj, është, mrejnë a mundësive, rrejtë, ljupuj, sa mërinë namazit, me bojnë me konë, va ki të ljupuj, me tikë namazit zbanë, me tikë namazit, me ertemum, me dhejtë, pasrosh, edhe, kërëtëpune, fej, lecimeve. A ne zbanë Mi për dhe është kusht e cakton këtë të primë? Cakton Zotit, Gjellegjallu, jo na. Adhe kërë e dikush vjene e dhe të përë Allah, Filoni një kreba vindë tankon ka jertë të hoqë, që i hoqë me vëni zhidhe, ose kërë i ndëgjojmë kërë, bërën e tjera. O Allah, Filoni e ka kao pë finë, shumë radikali u bonë, shumë ekstrem u bonë. Hajrish o dhe që ka bonë, stelen në mozin në vratë. Që ishë që është ekstrem, njëri që i rigatën e mozëdhet, a është ekstrem që kja? Jo, vëllohat. A se vjen dikur është të filoni shumë ekstrem, a ka kap finë fort, e qa du buhaj? Stapin, së të pinë alkoholin, mërë një gërqomë së së të nguj, shumë tijë për kja. A është tijë për kja? A është të kja ekstremë? Jo, vëllohat. Se pinë e u nëse zë banë me pi. A së tërhadër të halër, babës ashtë nonës, ashtë Adhaj, nuk ban me lut me të terme. Do ter me ndo të terme që të këshia, janë dëmshme. Janë dëmë, të refuzuar apë i njerëzve, me i keq përdojnë, me vendu në zë vendë, kësa kanë vendin, zë banë, nuk banë. Do gjithë që kanë vendë vetë. Ven ven. E, për me vendu në zë që kanë vendë vetë, e kim? E kim fenë, në këllunë Allah u Koranën, për për për për për për për për për për për për për për për për për pë me pytë, po se kanë gjithë. E kanë gjithë kërëti Ajshën. Qka jenë i arë? Thëtë jenë arë me vetë, qysh bën i badet të pegambere ali sëmë. Qysh në gjinnën, qysh falet, qysh... Me vetë. Ka thonë Ajshë e jo ka spegu qysh bën pegambere sëmë. Se e në shpët vetë e ka ditë, e ka... Ata kër e ka nikit më batë, ka thonë, e në qihri Ajshë e ka pashik për gëtë, sjo do kësja mu shë i syrin në pegambere, që pejgamberi që u mursu në natë, parhamë për tjerë, pak i do këtë të bërë. E që u ka mursu në pejgamberi dhe dhe dhe. E ka nisë me kazu qabu në ta. Ka thonë, unë e, një onë i për ty në ka unë, unë e, kërës lejë notë, natën, ta natën fërna. Tjë atër ka unë, unë e gjithë në gjinej, dhe të përdojtë, kërës e prishë, gjithë, hënë e dënë, ramaz çetër kaon unë kurse maratonave, lek grujë at pengan. Domthon, në badat, shka punë, berr të shtëpia ndres shtëpinë, lë shtëpinë, këto punë. Po marr një vakte edhe unë mami smartore, ej vetë jamir jetën. Ngjukta bora është mashallah ju koftë. Po po munë atë e korrat pejgambëris sa sa më tha, a jeni edhe tre që çfarë keni thon? Po. Së si orë i krahm bravo ju koftë. Së si orë i krahm. Ja. Tha, unë e falëm natën edhe flej. Unë e a gjëroj për e prish i shpesh. Në një më gjënaj të të nkojnë. Gjënaj dhe dhe dhe dhe zgjënaj e. Edhe ka unë edhe në martonë. Fe me në redhvi be anë sunën si e ti felej se minni. Kërëse një kësi të rrugë në temë së për meje. E ke një të pru. Qështë kanë të pru të u falë, e ke të pru. Zbanë. Edhe fejkat se këtu këpunë. A ma duhet me fejni se k Kjo, allo, të dojnë të, të, të fleçta, të punë dyta, njemi në fëzur këtë të senë. Andë jo, meri, kërë e ka marrë këtë dërtë mi vete, au mozi, a u faljen namazje, a mësë e ka tëpru, pa, këla zinja. Kërë është njëtën të unë njërë, a po pështojnë, a po pështojnë, a po pështojnë, a po pështojnë, ta një faljështë, për shambullë, a, o, që sotë o meri, a po, e ka pasë mirë, o meri, kërë kër Kuaj dhikojmë numerin. E ktheim të? I kthem te Muhamedi s.a.w. po çet çet. Ai ai ai don't want. Nga sa Allahu xher dlora për këto punë ka qenë pejgamberi s.a.w. Nuk e ka thosur ços tepër, çka nuk o tepër, çka tamam çamësatore, por çit punë ka qenë pejgamberi. E Muhamedi s.a.w. ka qenë në moment të vdekjes. Në moment të vdekjes pejgamberi s.a.w. ka pas pasht vërtira, s'ka pas letë. Se i ka lut leg, t'i ka rë ka postë temperaturë të molë, ka pas një kufë me ujë që s'tërpik veten, më kanë ndell. Ën ka pas mundime pejgamberit sa sa. Ai këtu kanë qenë mundime me ngritja Allahu sa më lart, sa më lart në shpëtimin e Xhenet. Edhe në qëtos, në këtu në këto momente të fundit të jetës vet, në këtë situatë vështirë, duke u kundell me ujë e duke duke e marrë njerëz për krahun e ndajt ungjën, çit situatë Qëfarë thate Muhammedis Asalem? Asala, asala, as wa me mele kete imanukum. Namazin, namazin, mëseleni. Doon edhe o mirja ka bo si pegamberi. Ajë të dek, au namazin, namazin, edhe kjo të dek, do maon se ka të pru. U konë naman, nuh, në u në duhur, adhe. Përshka këse të vëzër, namazin ka pesht madhe në theja tërë. Ka pesht madhe. Përënda, në duhet qështë të thes edhe rëndësin e qështjeve edhe obligu është mërinë e qështjeve caktuara, edhe ndalë është mërinë, edhe nivelin e gjithë dhevepre me përcaktumë përbazin e, u dhëzimeve të fesë tonë. Nëse marëm namazin, edhe e këthem në pëshore në fesë, namazin, për zvaktet më i falë, e këthem e matë në pëshore në fesë, sa pëshën, a dini sa pëshën namazin? Që e ju ka dojë sa pëshën? nuk ka vepër, s'ka në fen ton. Mës i amanit në Zot, me besimin në Allah më madh. Mës besimit në Allah, mës besimit në Allah, punë më të mëdha, më të rëndësishme, më obligative se pesë votës këto. Andaj është elogjikisht që për një punë ti llojë me thonë rënigoti burrë se fort puna më fort puna më me me me me me rëndësi është me, me, me obliguesmit më të madhës. Me dit njerës të farë obligimi kërë namazën edhe si e ka tajtu fja namazën, për nëzër, për një me, do të ishë sitoata pak më ndërjushe. Ndë janë i për fund, 2 në dy minuta të reka në ordini zanë, edhe dy shaja për namazën, se ka shumë që mbohë për namazën, dhe që për me e vërtetu këtë pesht të ronën. Gjitha adhurim, gjitha adhurim, ka sitoata për e ashtuuse qi pashëm çaj citat që, shamur, në citot, që e obligim zboto. Për shembull, ai morëm pastë shtyllat e Islamit. Islami ka pesë shtylla, si ndërrumi to. Shahadeti, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, namazi, agjërimi, zakati, haxhi. Pesë shtylla apo. Thash, shahadeti është më i vogël, ai s'ka mito. Por, hadi këto katër të tjera. Namozin njerëz e pelojm anash njerëz. Agjërimin A ka sitata kër një nuk në gjinënë? Po, i smutë. Dikërët pa e kompenzën, jo, ka sitata kërkurë që kompenzënë. Njëri që është i smutë gjithë. është i smutë për një smutë e që gjithë mund në gjinimi e ja komplikant sitatën. Kër njëri qërë mja vo? Për nukon i ri, a më sitë në gjinën, në gjinimi e ja komplikant sitatën. Kë qëka bën kërë? Shpangun. Ska me shpagu, kërgjës bën heq Atë buzë, konstituot korrigjimi mundet me paspara shtën. Zekati. Do të thotë, do të thotë 70% që na na qim, që kemi çdo se këna bërë zekatin me vonë. Do të në pas pasunimet nën 1 vit të mos më dëvritë okay, në sasi, mos i ken ato para ato. Hajje, hanhaj. Pak e çitunë këtë pakina konhaj. Pse, pse, ka kushte, ka rregulla, ka parë, ka apo do mund po mujë të ndrnosim ose mos ndiman pazë qat. Për po më është me jetu zi musliman edhe pa, edhe pa haqë. Për po më është e ka herë edhe pa në gjinimë. E ha e këthim të ashtë njëtë instante namazin. A ka situatë caktume përshamu kur e edhe namazin që qështu si këtu? A ka? Ska. Nuk ka. Vesh një situatë njëri se ka namazin të të të të më së falë. Më menjë nukërë, Allah në rujtë, qmendë dhe të përta. Njëri qmendë dhe qështë me qatë një është në them, është ratë, është i lidhen, është zgidhen, është ka uj, është ka uj, është din këkibla, është din këkibla, është ka gjemi, është ka gjemi, është ka gjemot, është ka gjemot, krejtë tu e ketirat, nuk bënë në mozër. Falët, falët, falët. Ka thonë peganberi së sëllën, salli ka imen, falën kam, fejnlem të stëti, nëzës ki mund zinë kam, që është të situatës, mënë zhë kom, fe ka i dhenë, falu, ullë. Nëse s'kimën si ullën, falen gjënë në krahë që ështët, që ështët, me krytë përshë, me sy, falu, falu. Abdes, s'kimën si me morën, një mëndikush, shpitofërën, po s'ka mundë si, temën, s'ka mundë si, që ështët, a di që ka situatët, situatët, ekstreme, ekstreme, do në kërë njëri, kur më hisko, A ma falet, luft për Rasulman, falno, një pjesë luftën, një pjesë falet. Kur të e krymë këta dalin, a, a, s'ka, s'u, su në gjonë, gjoma një situatë dhe e qëta është moqë, ta, ta gjojë qështë falet njerë namazin, s'ka, të dhe është namazin, është se një man të fejtë. Nuk ban me te me, me bo arsuje valla, s'ka ko kom kohë, valla kismet namazin zë bëngë shumë të rejtu, s'a është punë e madhe. Ndë një meri, duke e ditë këtë punë, e këtë i buleku shpërinjë duke e ditë, ka thonë muslimanë, a e një falë burë ose namazë e punë e moda. Edhe ka thonë, a e njërë që s'faletë, hisëja e ti në islam të një botë, të lëmatika. Kër të dojmë hisën të muslimanë të muslimanë, që është një a do atë i hisën më rëvurë për këti islami kërë se ka namazën. Qa që ka që në atë këtë punë, në meri, rëndjë ande Allahun e bën gatash e falënde mohazin. E këto porosit Allahut e pejgamberit, po njerëz vetëm i duhet të bashohen seriozisht. E ende i rrin gatën e mohut. Ku do të qet janë? Do janë kët kohën tonë elhamna mund si shumë ta ka njëri mufal, ku do të qoftë, edhe me jet kipën, edhe me domthon me me me me jetvan gjit, në gjithatë elhamdulillah, veç a ka vendosmëri, edhe a ka vet dihet mjaftueshme se për çfarë obligimi bëhet fjalë. Alhamdulillah që ndaj nërmalë e më falë, kur që diqka të kje që s'ka, ku i zërarës i banë, ku i si, si pëngënë. Në që është, Allahu Akbar e falë namazën, e kënë obligimin dhe Allah Gjellë, ku do që t'je, në them, në shpe, në autobus, në aeroplankë, elhamdëna, gjithë mund, ka mundësi dhe ka ozime, që është me e falë namazën. Allah në e lëkësofët falë namazët, edhe përbojmë doa për fund që është ka bët doa wa min dhurrijeti, radbana wa të qëtbel dua, o zot, më bën nga ta që fali namazin, më bën familin nga ta që fali namazin, wa Allah për nëjë lu të thimija. Zot, e shpër left, ka orkua e zon, me kashbë e pofundojmë, wa salamu la Muhammedin, wa la Ahlihi, wa Sahbë, wa Sillemet, wa Sillemet, wa Sillemet, wa Sillemet, wa Sillemet.